Bona nit a tots i a totes. Benvinguts al Núvol de Fum, el programa dedicat a la música ambient i a l'electrònica minimalista aquí a Radio Mollet. Avui arrenquem la tercera temporada de programa mantenint els horaris habituals, és a dir, dijous de 10 a 11 de la nit i dissabtes a mitjanit, en format de redifusió. Et recordo que estàs a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM i que també ens pot sintonitzar a través d'internet a www.radiumollet.com o sintonitzant el canal corresponent de la TDT. Pots estar en contacte amb el programa a través de la nostra web, núvoldefum.blogspot.com, on a més també hi trobaràs tots els podcasts i informació ampliada de tots els artistes que anem escoltant. També pots afegir-te a la pàgina de Facebook del programa, a facebook.com barra núvoldefum. Bé, doncs, com us deia, avui arrenquem la tercera temporada de programa, una temporada en la que introduirem alguns petits canvis a la nostra manera de fer. Per començar, hem canviat la sintonia d'entrada, la d'ara, inclou sons i músiques, d'artistes com Edu Comellas, Juanjo Palacios o Fi Main, tots tres artistes destacats de la temporada passada. Pel que fa a l'aspecte musical continuarem tractant els estils habituals del programa, és a dir, ambient, electrònica minimalista, experimentació, gravacions de camp, dron... Però sense fer potser tanta distinció entre música de lliure difusió i l'editada per vies més convencionals. De totes formes, la música editada sota llicències Creative Commons continuarà tenint un pes important aquí al programa, ja que és música que podem accedir fàcilment i que els artistes ens brinden gratuïtament i això ho hem d'agrair. Nosaltres ho fem doncs, difonent aquesta música, donant-la a conèixer i portant-la fins a les vostres orelles. Per aquesta nova temporada també mirarem de continuar fent alguna entrevista, aviam si és possible, a part dels nostres habituals mixtapes. Però com sabeu aquest és un programa de molta música i poca paraula, així que començarem sense més preàmbuls, escoltant el primer tema de la temporada, un tema que ens el porta al projecte anglès Greed Pagans, han format remescla, la remescla la fa també anglès Bernholz, i la peça es titula happy now. Aquesta peça de Greed Pagans que acabem d'escoltar la podreu descarregar gratuïtament des del portal de música electrònica XLR8. Es tracta d'una remescla com hem pogut escoltar amb una primera meitat molt ambiental i on poc a poc s'hi han anat dibuixant elements rítmics que creixen fins al final del tema. Tindrem més música rítmica avui, però la deixem per la segona part del programa. Abans, escoltarem preciositats com la que ve a continuació. Des del recopilatori Ambient Sleeping Peel Compilation 1, editat pel segell estereoscènic, escoltem una peça del projecte T-Zone titulada Strange Economy. Trobem d'escoltar Strange Economy, una peça de l'artista T. Sown, publicada dins del recopilatori Ambient Sleeping Peel Compilation 1. Continuarem escoltant més música, com no aquí el núvol de fum, fent una visita als nostres amics canadencs, a un dels nostres segells preferits, com és Basic Sounds, perquè aquest estiu doncs, han continuat publicant música eh, entre altres coses un nou treball de Mikaere aquest disc porta el nom de Ending to Beginning i inclou peces com la que escoltarem a continuació "Mi and You un dels discs que podríem destacar de la passada temporada podria ser el titulat December del projecte d'Ier, editat també pels canadencs de Basic Sounds. Uh, December era un treball d'ambient dron delicat i ple de llum i durant aquest estiu eh, s'ha publicat un altre treball d'aquest artista, de The Air. Aquest cop sota l'ampar del catàleg del netlabel Egosite Productions. Aquest nou treball de Dier es titula May i inclou temes com aquest Strong Feelings, Can't Be So Painful. continues a la sintonia de Núvol de Fum, el programa de música ambient i electrònica minimalista, aquí a Radio Mollet, al 96.3 de la FM. Continuem escoltant més música, ara viatjant fins a Escòcia, per trobar-nos amb el net label We Are All Ghosts i la col·laboració entre els artistes Eid Hotches i Cousin Saïlas. D'aquesta unió de forces neix In The Green Light, un àlbum amb sis talls d'ambient i experimentació sonora. Una d'aquestes peces, amb un so experimental, és la que sonarà a continuació titulada «Perpetual Twilight». Doncs això era Perpetual Twilight, una col·laboració entre 8 Hotches i Cousinsailas que trobareu publicada dins del catàleg del net label escocès We Are Al Ghost. I ara sí que posarem o començarem a posar un peu dins el Techno amb el projecte Floating Mind des del seu propi segell Monocrac i la referència número 168, que un cop més lliga a música ambient i techno per oferir-nos un so profund i molt, molt ric en detalls. Escoltem una d'aquestes peces del nou treball de Floating Mind, la titulada Distorsion Mentale. Doncs aquesta era la peça Distorsion Mentale, de Floating Mind, editada en el seu darrer treball, en el seu propi segell, eh, Monocrack, en referència número 168. I ja que tenim un peu dins del techno ens hi acabarem de ficar. Pareu molta atenció al següent tema, perquè això sona de meravella. Es tracta d'un remix de Casey Grain, d'un tema de Federico Albanese. Això és tip Techno del voltaatge, editat per Denovali Records i porta el nom de Carrusel 3. Doncs aquesta era la peça Carrussell 3 de Federico Albanese, un tema editat per Denovali Records, com us deia, i en format remescle del projecte de Techno Casey Grain, que està agafant força i està agafant nom durant els darrers mesos. Amb ell hem arribat a la fi del programa d'avui, programa número 80 de Núvol de Fum, Primer programa d'aquesta tercera temporada. Ja sabeu que podeu escoltar la repetició d'aquest programa dissabte a mitjanit i si no que teniu el podcast tindreu el podcast disponible d'aquí una estoneta o demà al matí a la nostra web a núvoldefum.blogspot.com i ja de pas torno a convidar a afegir-vos a la pàgina de Facebook del programa facebook.com barra Núvol de Fum Així que m'acomiado de vosaltres, fins la setmana que ve, sóc Jaume Monsant i ens tornem a retrobar com sempre dijous vinent a les 10 del vespre aquí a Ràdio Mollet en una nova edició del Núvol de Fum.